Zora garria ez alda, bide gorrian azta alka. Mundutik alde eginik, mundu baliteke alda. Zora garria ez alda, bide gorrian Aizekontran, oaztuzen, okerraizeak buruan Aspertuko aizlenako laguntenek inguruan Mire asmoak ez omen, ez buru eta ez zankan Zora garria ez alda, bide gorrian azparkan Okerraizez du teginan, aspaldi gaitzeko metan Meta hartaran oani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiak utut malda. Zora ez zaldan, bide gorrian azta alkan. Beste bein, kaizo, hau da bide gorriti irratzaioa. Orduan ere beti Eta gau maldagoa, martxa Feministadekin bat egini Arriba Munduan zehaz bat osatu zen balechi, duela Egun batuk, nordistanetik atera ziren mundu martxa horretan Emakumeak eta badira eszata, Egun batuk Euskal Herrian direla Trazatotako bidean Engogaite egiten dutuziz Nora ezean naiz joaten Arauak aldera utziz Orduan zer ikusten da Guru Eta euskal herrira idirti direnean, ikusi ditugu emakumeak bizikletan ere, adibidez, idumean. Parfaiatu zartuz diren, lunean, bayonan, eta enbat lekutan egon dira. Eta bukatu, gulbon bukatuko da. Zora garria ez salda, bide gorrian, bide Haize barruan astalka, euri azpian astalka, elur gainean astalka, eguzkiraino astalka, guru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide astalka, bide gorpiri astalka, galgari astalka, kateri astalka, guru Bide gorrian, bide gorrian bide gorrian bide gorrian gorri bidean eta zuregarria esalda ba bide horri eustea eta antzeko bidea izango da ba, emakume guzti hauek egun guzti hauetan kurdistanetik portugalera egiten ari direna Ba bide horri hori helduko diogu eta martxa feministarekin bat egitea esezik, ba, feministen eta emakumeen martxas arituko gara gaur. Eta bide gorritik goazela, guk ere bandera moreak aztinduko ditugu. Eta gaurkoan, zaio berezia izango da, utza taldekoak angurtuko ditugu, gurekin daudelako estudioan, eta lehen bizi, kaixo, ze moduz? Apa, egunon. Apa, egunon, Ba, bandera morearekin jarraituko dugu, gero playlist feminista bat entzutiari ekin goriogu, izan ere lehire lopetzinuagak gure, Lagun kafeterak, kafea eta gaitakekoa, astra kolektibokoa eta beste hainbat gauzitan murdinduta dagoenak, kantu zerrenda bat osatu du, kantu egitako batu entungo ditugu eta martxa feministarekin, mundu martxarekin bat egin. eta hori berada da sai honen helburua ere mundua jartzea martxan eta gortuzak elkarre ondoan dantzan Saiako baitetzen beraz, ba, mundua dantzan jartzen, mundua martxan jartzen eta bide gorri honetan ba topoen ditugu, vidai ba, lagun ditugun. Ure lagun hauek Elis eta Maria eta gaurkoan estudioa etorri zaizkigu. Ewerdi on Velaz. Ewerdi Moreón. Hau eh, pa Moreón. Humore onarekin etorri zaite beraz. <laughs> bai, saiatzen gara bai. Normalean beti tanto egiten ari gara, así que <laughs> erresa da, topatzea, moreonakin. Uta bigote artistikoa zarete, eta entzun dugunez, eh, disko berri bat darabiltzu esku artean, ez dakigu noiz aterako den, noiz grabatu duzuen, baina kontatuko diguzu, ezta? Bai, bueno, berez, diska grabatu dugu ja, eta bukatu dugu, e, abustuan egin e, genuen grabaketa alazipo, garakaldoko alazipo musika eskolan, e, David Nanklerzen eskutik, baina gero Nazketa eta masterizazioa balea astudioan egin dugu hasierrciaekin dugu eta bueno ba gure asmoa da orain crowdfunding e, kanpaina bat abiatu dugu urriaren 31ar arte eta gure asmoa da diska asaroaren e, lehenengo 15aldian e, bueno ja kaleratze aurkeztea eta horretarako baditugu be bai bueno data batzuk aurkezpen data batzuk zuzeneko aurkezpen data batzuk okeres banago laugarren diskoa duzu hau esta bai e, laugarrena Hasi e, ginenetik, e, ia ateratzen da diska bat urtero, pasan <laughs> urtean e, faiatu egin genuen, baina bueno, e, bai, laugarren diska eta bai, pozik eta diska berezia aguretzako ere bai. Ze hartu dugu berriro martxa ba, abesti gaiteko eta, eta prozesuaren nahiko, nahiko pozitiba izan da aguretzako. Eh, kantu barriak, zelanez eta mm. esan dibu ez, kantu hitako bat, dagoeneko hemen jotzeko eh, moduan zaret, ez da? Bai, bai, noski, prest. Bueno, eh, nahi bada zuia joko dugu, eta joko dugu lehenengo kanta izango da, bueno, singela, bere singelaia publikoa din dugu, eh, amnesia ditzen da, eta da diskari ematen, eh, izan ematen dion eh, kanta, eta, bueno, guretzako dan, danak dira bereziak, baina, bueno, hau singel modu naukeratu dugunez, Are bereziagoa, beraz bueno. Hala idu suenean. Bai. Na <risa> dago das tu. Memoria te que sabatu, <risa> y yo es verdad tu. Ko oh, ah Zerakoetan irrati ahondietan txaloak eta egiten dituzte, askotan garabatu eta dituzte, baina guretzat gauza berria da, lehen akustikoa da, ziur aski irrati libre honetan bertan eta, bueno, mila esker etorteagatik, mila esker e, gurekin e, gaur hemen e, egotearen, e, martxa honetan, e, emakume martxa erakusten eta aipatzen. E, Maria, emakume bezala, abeslari bezala, azken urte hauetan e, zer sentitu duzu estenatuki ganean. Bueno, ostenatoki gainean eta nik uste orokorrean e, ba, egoera guztietan e, badauzkagu ostopo batzuk baino batez ere ni e, nipiskat e, larritutanago. Zer, ez bakarrik nire, nire pertsona, ez nahi dut ez bakarrik maria bezala, egos esan dudan ostenatoki bainian, zeintzuk diren nik gainditu ditu behar ditu gauza hoiek emakume bezala baizik eta orokorrean emakumeari ematen zaion lekua kulturarloan eta bereziki musika munduan, ez txartzen baldin bazara begira gaur egun antolatzen diren jaialdi edo, edo jai ezberdinetako kartelera begiratzen baituzu hoiek bueno ba, konturatzen zara emakumearen presentzia dala uneko 9 8 askoz jota Ordunik uste oso, oso adiergasgarria dela, ez estan atokiak gureak dira ez zigute utzi behar lekutxo bat gureak dira estan atokiak eta nik uste ba garrantzi handia daukala horrek ze azkenean datozen belaunaldi hoiek feministak garela entzun bai zenbait aldarripen entzun behar dituzte baina batez ere ikuse behar dute hori egia dela ikusi behar emakumeak, erreferenteak direnak e, e, musika arlo askotan e, bueno ba, ari direnak eta eta, eta bueno, bat, natokia hondietan bebai hor lekua badaukatela beraien lekua delako inork ez ez diotela, behar, ez diotela behar utzi leku hori gurea delako orduan, bueno ba emakume bezala larritu egiten naho begoera honek eta nik uste, soa riskutsoa batez ere ez ere badirudielako ba, danaginda dago laia, ez. Badao bueno, ba emakume bateri joleak edo, badao emakumea berlariak edo bai, baina, bueno, oratzetik ere lan asko din behar dugoreindik eta, eta borroka potoloa daukagu aurrean. Eta emaku, emakumein artean eta gao, gai hauek eh, solazerako gai izaten dira, keskarako gai, edo bakarrik eh, martxoaren sortzian eta horrelako egunetan goberaten gara suetas guztietas ba, Bueno, nikuste Martxoaren 8a, bueno, folklore apur bat ematen dala sentzu horretan be bai, dut jendeak erabiltzen duela egun hori aldarri aldarrikak aldal palkatu, aldarrikapenak egiteko. Baino hortaz aparte nikuste falta dela la kontzientzia bat edo behintzat larritasun puntu hori. Es jendeak ez badu uste, E, mugatuta dagoela edo ez badu ikusten e, zenbat gauza egiten direla eta gure kontra doa zela eta gure leku ez daukagula ez nahi dut e, e, alarma hori ez erresgada sortzen jendeak ez du ez du borrokatu behar ez du, ez, ez dauka, ez, ez du ikusten dauka estoy behar. en sergatibo rokatu ber du uste, gutxi ematen direla honen inguruan eta batez ere nik beintzat hitz egiten dut beti onoan ere inguruko jendearekin, baina kultur edo musika munduan dagoen e, jendearekin. gero orokorrean nire lagun, bueno, abeste gauza batzuetan e, lan, edo bastu, gauza batzuetan e, ari diren e, lagun hoiekin, bueno, ba, egia ikusten dut, bueno, ba, hau esaten dudanean askotan esaten dut. bueno, ba, hau egingo da, ez? E, ba, goaz aurrera, eta hau sak egingo direta, hau ez dira egiten, hau lortzen dira borrokatzen, ez dira etorriko inork ez dira emangor du, bueno, ba. Bai. Eiz zu musika talde eta proiektu batean baino gehi gozabiltza eta azken bost ururtuetan zuk aipatu bezala, e, Mariaren ondoan ikusi zaitu utza honetan e, ekimen utza izan da e, balio izan du zer ikasi duzuutzuk Maria eta beste emakume musikari eta abarrengandik. E, bueno, uste dut. E... Bosturte hauek izan direla nahiko paroak eta nahiko ikaz gaiz beterik, ez dakit dola esango nuke. E, nik ustez erotik anasi ginen, e, eta, eta ekinaren, ekinaren ekin ez, eta hori marriak ezeten zuenan, borrokatzen, aportxo bat edo ateratzen edo gauzak egiten ekintzaren bitartez, ba, egin dugu bidetxo bide bat, ez dakit haundia txikia, baina bintzat gure bidea eta oso arroa zentitu gara eta nik uste ba, e, horren ildoan gauza asko ikasi ditugula. Eta gero aipatzen ba, zenuena ba, ori, emakumearen papera edo nola ikusi dudan nik eh, emakumearen papera, nintan malez bueno, izan ditut E, ba hori ba, emakum, o sea, emakume musikari askon ere onduan baina egia da beti paper berdinean ezta edo abeslari e, moduan edo ez daki edo emakume floreroa bezala talde batian edo neska bakarra edo hori bai faltan e, botadu da, izan du ala. duela o sea, gitxi ikusi nuen talde bat guztiz kontrakoa pasatzen zena. E, zen bakarlari bat, usta, Angela Forket, deitzen da, Kataluniarra, eta bandaren erdia baino gehiago emakumeak ziren, eta normaltasun ez ikusten zen, eta, eta e, nik ez daki zein punturaino ino e, emakumeak pausu bat aurrera eman behar du, edo gu alde batera e, baztertu edo ez dakindola imtezak egun, nik egia da, topatu izan du ditu da musikari gehienak, ba Ba, hori, papel dedo do rol seatzoietara bakarrik mugatu eta ikusi tudala ta bai faltan botatzen dituda hori. E, beste rol batzuetan edo normalizazio puntua ateratzeko, baina bueno. Nikozte dut eta alde horretatik yeah. Maria e, nola lortu dezakegu bisibilitate hau da, eh e, lokaletan, e, kulturguneetan, gaztetxetan dabiltzen, neska guzti horiek nola atera e, ez bakarrik taula gainera, baizik eta Eda bidetan, e, kontzertutan, agendetan, erriko jaitan. E, baduzu, proposamenik aldo horretatik urremuz bueno. teko eta egin <laughs> ba, da gero. Bai, zaila da, baina nik uste ba, antolatzen dozunean jai aldi bat adibidez, kontutan hartzen dilein bat gauza ez. Euskarazko taldeak bueno, garrantzia izan behar dute. Eta nik uste emakumearen presentzia garrantzia izan behar duela. Ez da, ez dozu bete behar bederatzia. Eta izan, bueno, ba, zenik askotan eh, antolatza ari ezaten diet, joe, E, jokize, irugarren urtea da, eta beti gizonak dauz taula gainean, ez, ez dituzue kontutan hartzen jo, eta beti haitzake berdina oso zaila da, e, edo, bueno, badago bat, e, laute aldaren artean badago neska bat, baina, bueno, e, hori ez da helburu, ez da helburua neska bakarre egotearekin ja, bete dugu, bete behar genuena, ja ezin dezakeu zer ezan, emakumeak bat dauz, eta nik uste, ba hori, belauna, batez ere, belaunaldi berria begira, Ba, ikusi behar dute emakumearen presentia benetazkoa dala, ez dala diskurtxo bat dala benetazkoa, eta medioetan edo jaialdi aldi edo, edo non, nik uste, bueno, ba eh, diskriminazio positibo bat emo mehar dela eh, zentzu hortan lortu arte, gero hori normaltasunez normaltasun ez betetzea, zena dute eh, ez gaude de momentu horretan, ez gaude berdintasunaren aroan, orduan eh, ez indogu normal hartu bueno, ba, dauz gizonak edo emakumeak eh, garrantzitzuena da on bat izatea, bai Bueno, hori garrantzia duka, egongo badina, eh, no, eh, berdintasunaren aro, baina eh, horretan orduan nik uste, lehen ez du behar dela hori. Hori helburu bat izan behar dela, hori beti kontutan hartu behar dela. Feminismoa transmerzala lan zaten den nean esaten da. Egiten ditugun gauza guztietan hori kontutan hartu behar delako. Eta nik, bueno, nire proposamena bentzat hori da eta gero noski gure artean hitz egin, lanketa pertsonal bat egin batekin, komplejoekin apurtu, eta gai garela sinistu, benetan, hori, e, bueno, ez dakit, e, formula magikorik dauen, baina niko uste hortik, e, joan behar dela kontua. Bueno, ba, honetan, badugu aukera bat, horretarako e, bidegorritik gorritik bideangoaz, e, zenbat eta moreago izan bide hori, alaiagoa, politagoa, eta edarragoa izango delakoan, eta, bueno, suena da hita, eta hotza. <hieres> bueno, joko dugu migarren kanta... Eh, bueno, guretzak nik gusten beresia dela, diskontan ze normalean beti etzetik landuta ekartzen ditugu nik melodiak eta letrak, gero Elisargantzen du bere parte musikala baina honako hau egin genuen improvisazio bat izango balitz bezala. Osean genuen, bueno, sortuko du kanta bat batera, ez? Eh? Bertsolariak egiten duten moduanzuk jo eta nik horren gainean ze ausera bestuko. Dut. Orduan, holan sortu zen kanta hau da, ellasa, bueno, berezia da horregatik. Zelan e, sortu zen e, beresia delako eta bueno, Emaitza be guretzat nahiko fina eta bestearekin jo izan dogun apurtzen duelako estilo aldetik baina bueno itxein maino igual lo veo entzuna pero zube Pausos, pausos, egan lasterka terca, berdindio, berdindio. Bide berdiña, egiñez, pausos, sou Don Que man, ka, vuelta que queman, salto Vuelta a queman, arrasta ka Vuelta a queman, paus, pauso Egan lastetan Eta polita kantua, ez dio, hain berdin. Esker. Eta somatzen da ere aldaera berri bat, e, disko berri honekin, laugarren disko Eta guk, e, gai honekin eskatuta, ba, leire Lopetziloagaren gana jo dugu, e, izan ere, ba, ba, musikazalea morratua, eta eta bueno, disko jartale bezala ere biltzen da gure beste bezala. Eta leireri eskatu diogu eskatu diogu, ba, kantu zerrenda bat egitea, ba, besteak beste, ba Ba, bueno, guk e, playlist e, feminista bat osatu nahi dugulako, eta hau da, berarekin eukindako elkarrizketan, ba, sortu den gai zerrenda eta aukeratu ditugun kantuak. Aspaldiko lagun bat, musika salea, feminista bera, gernikatik, Euskal Herrian barna lanean eta bestelakoetan dabilena, Leire López, ziluaga, eguerdi hon Leire. Bai, eguerdi hon sale bezala definitu zaitugu, defin, e, feminista moduan ere bai, eta gaurkoan, ba, zeregin hori jarriko dizugu, playlist feminista bat osatu nahi dugu, disko jartailen tat, irrati programetarako, musika nahi duen narendat, eta, baduzu guretako proposamenik? E, bai, bueno, lau kanta ekarri dotez, baina, hazi bainari nago, igual komentario, komentario bat ingo dut. Ehm... Osa, igual askotan ez dela horren beste e, ogei, tipoa keindako ogei kantaren ahdien kanta feminista bat jartie, bezik eta replantia diea kantak aukeratzeko orduen zerik jendogun ez da, ez, eta dugu zen kanta guztizek e, gizonanak badie edo ez, jartan dugu zen kanta guztizek e, pertsona zurizunak diene edo ez, eta horretri pareo bat buelta emotie ez da, ose esan nahi dut askotan ez dela letra, derpente, letra politikoa daikon kantaren bat jarri eta beste guztize azurik ba, jutia eta horbere burua gaztran kilkeratutia, zinapurruet fantazilan jartun dugu zen, ba, barriko pentsetie eta horri horreri pare bat emotien. Eta e, proposamen zehatzik bai, gaurkoan? Bai, bai. <laughs> Batetik, e, lehenengo Queen Latifan ladies fertz zentzungo dugu Queen Latifa estatu batuetako rapera bat da eta disko, o, kantao mila bederatzen da lagoetan behatzen e, argitaratu ban. Eta honek gazasiko garaz, e, bueno, Letralen zaten dagoen gauzatako bat da, justet, The Ladies Good and Mate, it, no? zaten ban emakumiek e, du lehin, ezta? Eta, bueno, emakumiek behip hopa egin aldabela aldarrikatuteko, eta uste dote, e, bueno, berez emakumiek musiken leku edeko gule aldarrikatuteko kanta bat dala, ezta? Eta uste dote, bueno, bahazteko ondo da bela. E, queen Latifine Ladies First, benengo. it's the rom it is wicked those that don't know how to be pros get evicted a woman can bear you break you take you now it's time to rom can you relate to a sister up to make your holla and scream oh, yo let me take it from here queen excuse me but i think am babu to Precisely what I am about to do I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue So listen very carefully as I break it down for you Merrily, merrily, merrily, merrily High to happy over joy Please, will all the beats and rhymes my sisters have employed Slick and snooze rolling down The sound totally a yes Let me safe the position Ladies first, yeah? Yes Yeah, there's gonna be some changes right here They being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Because when it's time for loving, it's the woman that gets some strong. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give birth to the new generation of prophets. Because it's late. I Boom. break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Because they see a woman standing up on her old tooth. Sloppy, slouching, something I won't do. Something we can't flow. can't flow stereotypes they got to, go. got to go i'm gonna mess around and flip the scene into reverse with what with a little touch of late's first And my mind expands throughout the universe A female rapper with the message sense send The Queen Latifah is a perfect specimen my sister, can I get some? Sure, Moni, love, grab the mic and get dumb Yo, praise me not for being simply what I am Born in L-O-N-D-O and town American You dig exactly where I'm coming from You want righteous just rhyme and I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid And the material that has no meaning I wish to slay Pay me every bit of your attention Like mother, like daughter, I would also like to mention I wish for you to bring me to, the bring me through the rhythm Of which is now systematically given Desperately stressing, I'm the daughter of a sister Who's the mother of a brother, who's the brother of another Plus one more, or four Have a job to do, we do, in a respect do To the mother who's the root of it And next up is me, the m o n i -E l o v e And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E Contact and in fact dollar gets harder, cooling on the scene with my European partner, layin' down track after track, waiting for the climax, when I get there, that's when I tax, the next man, or the next woman, it doesn't make a difference, keep the competition coming and I recite chapter in verse, the title of this recital is Ladies First. bigarren kantu bezala Euskal Herriko talde bat, esta? Bai, e, bigarren kantia Potxostaklito Saraustorna izango da. Potxostaklito e, e, Euskal Herriko e, kontzertu feministatan egon Zara die son exautan da be ze Saraikusko lauganeskadie Ainara Maia Guru ta eta, bueno, notiziaun batek eus egunotan diskoa diskoa grabetan da be. Eta entzun godogun kantie zutara e, dikenda, eta bueno, ba, Elisa Katolikoak e, gure gorputzen gan erakizeko betidekon gogorren kontrako kanta bat da, ba, opus dehi e, abeste guztizek zutera. Eta gurekin ditugu zuzenean, momentu honetan, sumaian sartuta munduko emakumeen martxako Euskal Herriko partai ere, gurekin da Katalin Miner. Eguer dion, arratzaldion Katalin. Eguer dion. Zegiro. Kristona, kristona, hantxe sartzen ari bera, bat, jende bat, kotxe, autokarabana luze bat egin da zaraustikona, tegia salerengo impresio bat kristona, Christon giroa. Eta badiraia egun batzuk, e, Nafarroatik eh, mundu mundumartxa sartu zela, ze bizi izan duzu egun guzti hauetan zehar. Bai, izan e, oso oso realitate ezberdinak, baina badago elementu komun bat, dala emozioa eta sekulako seculako harrera beroak okir ditugula herri guztietan, guztietan. Eta bueno, azkena ba herri bakoitzak ditun aldarrikapen edo borroka propioak hartu Eta, bueno, gurelana bada testigula nada, ez, eh? hori hartu, eta lekuko horiek barri zerriera matea, ez. Eh? Oren goan, eta bai kurdistanen hasita eta ibilbide guztian zehar, e, bereziki, hasien irudia landu da, hasiak, arbolak, e, fruituak, e, nekazarien e, lurra, e, ze zangura berezitauka horiek emakumen borroka rentzat? Bo, lerik eta bain, e, emakume mundu martxan beti izan da borroka borroka oso onarriko bat, helik hau dura ju, ez? Orduan duan, gero aziek badute simbolismo berezi bat, eta guken mandioguna da, bueno, ba, ez bakarrik e, lurrari lotutako andarrik apenak, baizik, eta beste andarrik ere ereiteko aukera, eta hoiek berak ba, ba, fruituak emango ditula, ez? Ha, hain zuzen, e, gure hau intenzioa da, ba, urriak lauan, igandean, bilboan egingo nagusian, E, bere fruntuak ematea eta eta bueno, ba hortan, eh simbolismo horretan aitut dela lenean. Esan dugu eh hasiz hasi doan muimendua dela eh mugimendu feministare bai eta Euskal Herri osotik eh honetan Euskal Herri oso aikutuko duelako e, zein da gaur egun feminista feministak Euskal Herrian bizi duen egoera eta zeintu dira aldarkapen nagusiak baide. Betiset deneguen makume mundu martxa bostuteti baino geratzen den e, ekimen bat da eta eta horrek ematen digula termometro bat edo ez euskarriko mundu feminista nola dagoen jakiteko aukera. Eta eta aurten topatu deuguna bai zuharri izanda, ez? Ez orain bakarrik herrietara jungeranean, baizik eta aurrelanketa aurrelanketa baten bidez, ba bai ikusi deugulako soinartzu dagoela mugimendua eta Eta jola, ba, oso nabaria daela, ez? Herri guztietan, eskualdeetan antolatzeko gaitasuna, e, baina ba, bakutza da ba hori, ez? Tokientokiko aldarrikapenen e, bueno, aldarria eitea, ez? Eta, eta bueno, ba, oso oso osoinertzugu zego aurten. Martxas, arizarete, dantzas arizarete, eh, bizi duzu e, martxa hau. Bai, noski eta baina guk esan denugu, ez? Jaia ere borroka dala eta eta gainera, bueno, guretzako ez, emakumeentzako behontzako askotan esan dugu jaia eta parranda eta, eta gau adidez ez, eta kaleak artzea, ba, orain dik ez daila guzti zaskaiten dugun zerbait, eta ba, guretzako jaigiroan aldarrikartzea eta borrokartzea ba, ba oso garrantzitsua da. Eta, baina, aldarrikartzea eta borrokartzea eta borrokartzea oso garrantzitsua da. Eta, baina, aldarrikartzea bat ez, ba, bueno, beste molde bat zua hau eta, eta aldarrikartzea komila modu hau dela. Ba, aldarrikapen horietan utiko zaituztegu, zumaian kostaldean, postaldetik bidez bide, bide gorri moratu horretatik e, Bilbol Arteko engu duzu ebengi Euskal Herrian eta bide on! Bale, eskerrik askoa! uten dugunen kantua hau bandera moreak izeneko kantua da emakumeen Mundumartak Euskal Herrian sortu duen kantua eta kantuaren egilak perlak taldea zaraukoa. Eta mundua martxan ipinin nahi horretan, guk eh, Leirek proposatu digun playlist horrekin jarraituko dugu. Izan ere, e, proposamen politak indizkigu, e, mundu zorkoak egin ere, eta orain, e, irugarren kantuarekin e, jarraituko dugu. Eta Euskal Herritik, berriro mundura ingo dugu, irugarrenean lehire? Bai, e, kasuanetan zilera juango gara, Baina badeko, sedikusiz euskal herriz egaz, e, anati juzek e, bilbon joko da, hurri zen namazazpi zen. Anati juz txiletarra da, baina frantzin jaiozan gurasoak e, diktaduratik iesein barri zenbielako, eta oin barriro txilen bizida. E, entzun godu, Somos Sur, berak berez antipatriarka deiten den kanta bat letra feministi degaz, eta baina Somos Sur honek, Eh, bueno, Herri eh, Zapalduen inguruko kanta bat da, eh, Latinoamerikakoak, Latin Afrikarrak eta bar eh, Sadiya Mansur kantari Palestina errako deu eta, bueno, eh, kanta hori hartzenan, feminismoa eta burrokabat beste burrokatatatik banatuta dauela, interseksionala da eta eta kasu ba hori, eh, imperialismoan kontrako kanta bat entzuko dugu. Somos Sur, aldea gara. unos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos caminar correr no rendirse ni resuceder ve aprender cómo es pocha absurdo nada sobre todos faltan todos suman todos para todos todo para nosotros soñamos en grande que se ponga el invierno lo gritamos alto no queda más remedio esto no es tu pie salir de del día del baile de los que sobran de la dance que viene levantarnos para decir lina se sugar un barro con un con una pizza parteear provocar un social terremoto en escucharcharte. Suelo y del suelo al cielo vamos Son, no, no, no. Gorkoz, asken kantua, baina gure asmoa playlistonekin e, jarraizea da e, Kuba ko talde bat, ez da lehire? Bai, krudasku bensi kalde Kuba tarra e, poderosas kantiegaz Notizion bat dekogu krudasku bensi Europa aldera etorko direlako Barcelonaan joko dabe, larri madik dan hiphop, jaialdi feminista eta antiarrasista baten eta surrumurruek da, da bena, e, urriko azken azte euroen Euskal Herrilea etorko direzela tai kantonetan ba korpuz residentiari abesten dutzie eta bueno ba onegas bukatuko dugu gaurkoan Dale que tú powerful all of us together and powerful empoderando Hiten! Que gocé. Ba, da mundu a baby. Ba, mi izquierdaire, ben benetan, e, zure denbora eta zure disco eta kantuen artetik batzuk aukeratziarren eta ea guztion artean ba zerrenda luze luze bat egiten dugu. Gerarte. Gerarte bai. Eta guk zerrenda egin asmo horretan hemen jarraitzen dugu. E, gurekin direlako gaurkoan hutsa e, bikotekoak Maria eta Eliz eta zerrenda horretarako kantu bat e, ekartzea proposatu diegu baina aldeza aurretik e, bueno e, disko berri horri buruz azken galdera bat egingo gehi zuzenuke e, izango da oraingoan aurkeztuko diguzuna bikanta ekarri diski guzue baina diskoak zer ekarriko du Bueno, ba, saspikanta guztira izango dira, eta nik garrantzitsuena da, eta jendeak jakin behar duena da, beraiek eren nahi dugula bihurtu, ba, proiektu honen parte. Eta horretarako, abiatu dugu lehen haipatu dut, baino, nahi konuke berriro aipatu segure oso garrantzitsua da, eta izan da beti elkar lana, oso lana, eta kasuan eta uste dugu, ba, bueno, gure filosofia helotuta oso gokia da, la koronfundinaren, eh, bueno, ba, modu hau. Eta bueno, ba esatea aurriaren 31 arte daukatela tartea karena.eu webunean sartzeko, hor ikusiko dozu hutsa bikote akustikoaren zera, eh sexioberesi bat eta bueno, ba hor bertan eh e, augeratu aldiztu zuen hainbat sari, esatea gure proiektuaren oso parteso garantitzu haiz andala diseñua Arizgarriak egindako portada oso oso polita eta oso adierazgarria da eta Portada eta horrekin, edo irudiorekin, egin ditugain bat gauza, bueno, ba, jendeari eskintzeko, katiluak, kafeak, poltsak, aurkespen kontzertuak bebai ordu. Bueno, ba, sartu karen apuntoek webgunean eta, eta izan bebai amnesia, holan daittuko dalako gure laugarren hau. amnesiaren parte, bueno, ba, animatu nahi dugu jendea, bueno, ba, parte bihurtzea, eta proiektunen parte bihurtzea. Eta zein da orain izkainiko diguzuen kantua, ze eh, alztu egin zaitu? <laughs> bueno, kantua da, adinaren erlojoa da hitzen da. Eta kantu hau idatzi nuen, bueno, bitu, justo atxo niri borte betetxe esan zan da, harrit dut ageratu nintzanz, e, behi <laughs> baino gehiago esan zian, e, bueno, animo, e, e, oso ondo dara mazu, ez dakitka, izotasun bat izango balitzu eza, la betetzearena. Eta nik bizi gara gizarte baten, ondana sartzen da oso azkar, tantak dieskak pertsonak, baina are gehiago emakumearen irudi hori urteak pasa dala, bueno, ba ikuste seina bihurtzen den edo, baino ikuste hor adierazgarria da la. Ordun, horregatik eh, idatzi nuen kantau Adinaren erlojua, emakume gustiei eskeina, baina batez ere gauza asko kontatzeko daukaten emakume gazte eta eder hoiei. Adinaren erlojua? Batekin Apaindua Korputz biuzia Ederra Taxamurra Adinaren Erloju Ez bea Beha Bizipenak Irakur Daitezke Nere Horputzeko por banda simurreta visita goha sentiditas Ekin apainua Zipenak irakur daitezke Nere hor putzeko Horbanda sigureta Bizitakoak Let go on. Au izan da Adinaren errojua utza bikoteak hemen akustikoan 97 FM Irratiko estudioetan e, zuzenean egindiguna eta irratiaren errojuak barkatzen estuenez ba guk ere irratzaioa bukatuko dugu eta horrela agurtuko gara entule guztiekin ba emakumeen martxas gosatzeko eta emakumeen martxa estela bukatenez Bilboan ez, ez Lisboaan Jarraitu behar du eta entzuten eta dantzatzen eta martxan jarraitu nahi dugula emakumekin eta mundu guztiarekin. Mila esker utza. Zuei. Zorrati, zuei. Bide moretik, egin dugun bide gorritik, hau, emakumeen martxa, kurdistanen hasi euskal herritik pasa, Bilbon bukatu, eta Lisboa arainako bidea ingo duena, biba zuek eta mila esker. Geografia amestuetan barna, kolora engarraio doan karavana, mugak nahi erzonditugu bidean, zure azalean eta nirean, bandera moreak airean bandera moreak airean bandera morea